Августина взяла аркуш і тремтячою рукою вивела. 27 грудня, у понеділок о 16.37, ти матимеш можливість залишитися, зроби це і залишся. До цієї дати лишався місяць, а Аустина швидко написала адресу і помчала на пошту. 27 грудня, пізно вночі, коли на заставу, де служив другий, надійшов цей лист. Його вже п'яту годину розшукували в гірських ущелинах. І не знайшли. Ще кілька років поспіль формування пропали безвісти давало надію обом родинам. Але від початку пошуків у різних кінцях країни лише Агустина знала, всі пошуки марні. Знала і те, що лише вона з точністю до одного метра може вказати місця знаходження тих, хто складав магічне коло її життя. Проте вона мовчала. Відтоді їй одразу виповнилося сто років, і вона виїхала з міста. Справжня біографія Августини Вона плавала у теплій темряві і смоктала палець правої ніжки, коли раптом почула, що хтось звертається до неї. «Ти, Аугустина!» – говорив голос. «Навіть якщо тебе назвуть Олею, Оленою чи Марією, ти, Аугустина! Це твоє 38 життя, але ти пам'ятатимеш лише перші сім. У тебе є вибір – вийти зараз або почекати ще. Ти залишишся в будь-якому випадку, але та, що носить тебе через два місяці, не впорається із завданням». Августина витягла палиці з рота, і перевернулася Обмацуючи долоньками Круглу сітку судин Августино, Сказав голос У тебе є вибір Так вона вперше опинилась перед вибором І несамовито заборсилась Шукаючи виходу Далі нецікаве Вона закінчила школу Вступила до інституту Що не мало жодного стосунку До її захоплень Заміж вона так і не вийшла Пам'ятаючи про розірване коло а згодом, поїхавши до села доглянути бабцю, вирішила там залишитись. Природа міцно вхопила її за п'яти, і поклик, який вона вчула ще в утробі матері, нарешті став зрозумілим. Відбулося це після того, як вона витягла уламок труб кістки із зуба старої палагни. Палагна була вже без зуба, але дещо усе ж таки залишилось. І це дещо несамовито боліло вже кілька років, руйнуючи ясна, що повсякчас скровоточили. До лікаря Палагна не їздила, не могла покинути худобу та бояка сина, котрий одразу або спалив би хату, або розпродав би її по частинах. Всі вважали, що в бабці на старості літ різався зуб мудрості, і це теж неабияк засмучувало стару. Коли вона приходила до ще живої бабусі Аугустини, Розмови точилися лише довкола палагни. Запізніла мудрість, і завжди перев'язана щелепа старої стали предметом жартів навіть для тих, хто втратив останній розум. Августина навитримала і наказала старій розявити рота. Побачила між двома вцілілими зубами ледь помітно встромлену розщеплену кістку. Августина дістала пінцет – для прорідження брів. Тоді вона ще доглядала за собою і витягла уламок. Змочивши вату в самогоні, заткнула нею фонтан крові, котрий бризнув з рота старої. А Аугустина не знала, що це лікування стане для неї незворотнім шляхом. Адже наступного дня Палагна привела з собою сина, якого печінка роздулася до розмірів бичачої, а живіт скидався на 12-місячну слонячу вагітність. Огустина хотіла прогнати створу обох, бо якраз збиралася вечеряти. Однак відчула, як її долоні нагрілися настільки сильно, що їй нічого не лишалось хіба торкнутися ними холодного масного черева. А доторкнувшись, раптом побачила всередині ворушиться нещасні змії переповнених кишок. Наступного тижня довкола хати зібралася черга. Справа була навіть не в дивному дарі лікування. Потримавши в руках грудку рафінованого цукру, на якому відвідувачі мусили переспати ніч, Августина починала казати дивні речі. І ті речі нагадували їй ті давні марення, сенс яких вона зрозуміла лише тепер. Це було ніби поверненням до багатьох інших життів, котрі обмежувались цифрою сім, хоча й в цьому числі ставали безмежними, Адже мало хто міг пригадати, що робив рік тому? Один із ранків Августини. Вона встала, потираючи боки. З кожним роком вона дедалі гірше ходила і гірше бачила, Окладаючись спати, часом навіть не роздягалась. І жодні умовляння Марії, жінки щось уже багато років допомагала їй, не впливали на її звички. Вона чула, як на кухні Марія заварювала каву. Фіранки були щільно зсунуті. Віконниця зачинена, але вона знала, за парканом вже сидять і стоять люди. Вони чекатимуть, доки вона вип'є каву і випалить першу люльку. Марія ніколи не заходила до її кімнати. Заваривши каву, вона стояла в куткул, склавши руки на животі під білосніжним фартухом, і терпляче чекала на густинин вихід. На столі на срібній таці подарункові якогось смагната стояла крихітна філіжанка, накрита вишитою серветкою. «День почнеться з брехні, яку принесе молодий чоловік із небезпечною машинкою в кишені», сказала вона, виходячи зі спальні. «А в мене сьогодні болять ноги». Марія співчутливо похитала головою. Ви погано спали, я чула? Так, відповіла вона і витягла з вух ватні кульки. Навіть це вже не допомагає. Треба сказати людям, аби вони не сиділи тут по ночах. Вона випила каву і прислухалась до повітря. Сьогодні викликатимеш лише тих, кого я скажу, не за чергою. Марія кивнула і розсунула фіранки. З вікон кухні було видно лише дорогу, що змійкою огортала проїсок. Глянула у вікно на дорогу, втягнула дим з люльки. Коли вона випустила з вуст синій дим, насичений смак вишні з за лісу повільно випірнув білий автомобіль. Августина усміхнулася. Зупинка в дорозі. Єва дам. «Що це за черга?» – зацікавлено кинула Єва, повертаючи до села. «Певно, у сільпо завезли італійські чоботи», – посміхнувся Дан. «Ти що? Таке було сто років тому?» – заперечила Єва. «Я пам'ятаю, як їздила до чорта на роги, аби купити щось імпортне в якому-небудь зашмульгамному сільпо. Та зараз цей номер вже не пройде? Краще поглянь на карту. Де ми є?» Дан витяг з бардачка карту. «Слухай», – сказав він за хвилину. «Ми завернули не в той бік». Єва пошепки вилаялась. «Ну так, точно. Треба було їхати прямо», – підтвердив Дан. «Тепер доведеться робити коло». «Два кола», – скрушно вигукнула Єва. «Адже ти тільки поглянь, цю чергу доведеться об'їжджати два дні. І чого вони тут чекають?» У нас є нагода дізнатися, весело проказав Дан. Ні, досить з мене твоїх експериментів. Я втомилася, я хочу додому, а ще їхати й їхати. Авто вже рухалося повз натовп, що оточував хату. Люди сиділи й стояли довкола паркана, гомоніли, розстеляли на траві ковдри, розкладали на них сніданки, яйця, хліб, молоко, годували дітей, не голосно перегукувались. «Ти тільки поглянь», – прокоментувала Єва, повільно об'їжджаючи з людей і пильно розглядаючи юрму. За вікном автомобіля пропливали обличчя насторожених чи зосереджених підлітків в інвалідних візках, матерів з немовлятами на руках, родин одягнутих по святковому. «Зупини хоч на хвилину», – не витримав Дан. Двічі просити не довелося. Єва зупинила машину біля кількох автівок, серед яких були іномарки. Одразу розпочати із розпитування їм здалось незручним, тому довелося знайти кінець черги і зачекати, поки вляжеться ревнива увага людей у черзі.